ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 jošlhajete vam ma lako i onfi putovanje započinje novim vražanjem i završava stavljanjem kofera ili u večni džennet ili u večni džehennem to je kazao ibn kaih Aposlanika Nijhissalatu selam je često znao napominjati i kazivati kalilen, Da vi znate što ja znam, malo biste se smijali, a puno biste plakali. Na tom putu, koji je daleko duži od našeg zemaljskog života, koji je 60, 70, osamdeset, devedeset, neke sto godina. Opet je malo u odnosu na stotine, pa i na hiljade godina koje ćemo provesti na tom putovanju u Berzahu. A sve zavisi od ovog života ovdje, šta ovdje posijemo, ti nam plodovi dolaziti u Berzahu i na sudnjem danu ili u vječnom dženetu ili u vječnom dženu na tom putu moramo proć izlazak duše iz tijela to je smrt povratak duše u tijelo kaburski stisak kabursko iskušenje u vidu ispita ko je Bog koja ti je vjera i ko je poslanik zatim kaburski život berzak koji jedili ili džemnjetska ako je čovjek bio vjernik ili džemnjenska dolina ako je bio nevjernik ili veliki grešnik koji se nije pokajao. Prvo puhanje u rog, to je smakovog asid. Drugo puhanje u rog, to je proživljenje i bluđenje iz mrtvih. Okupljanje na ovoj zemlji, Zatim šefat naše poslanika Solovago Arine Srdeme da počne presuda. I presuda je glavni dio sudnjeg dana. Tu će da se dijele knjige. Da se raspravlja o onome što je napisano u knjigama. Ljudi će da se brane, da lažu, da govore, da se pokušale izvući na razne načine, ali nema pomoći. Poslanih sallallahu alaihi wa sallam je kazao men nukišel hisad uvib. s kim se bude raspravljalo o njegovim knjigama to jest da opravda zašto je uradio nešto neki grih ili zašto nije izvršio neku naredu zašto nije bio zahvalan nekoj blagodati nećemo će nego ako bude od onih svetih kojima će biti rečeno Sakrili smo ti to na dunjalogu, opraštamo ti danas, ti i broči bez kažnjave. Zatim vaganje. Koliko sve to vrijedi, bit će listovi i dijela, i čovjek. A onda jedan od najnezgodnijih trenutaka sudnjeg dana za čovjeka, a to je vraćanje tuđih Hakova. Allahovi, to su javna dobra koja nisu ničija nego su za potrebe ljudi za potrebe muslimana svih i lična dobra koja su između ljudi i to je teško gledat ali treba im trebate imat na jednu stvarnu no. to vraćanje hakova utiče na tri stvari na svodnim prvo utiče na to da li će čovjeku ostati išta dobrih dijela pa da se spasi džehendema. Jer ko ne ostane ništa od dobrih dijela, on ide u džehendu. Ne vječno, ali ide. Drugo, utiče na njegov stepen u džehendetu. I treće, što je još gore, utiče i na njegovo svijeklo koje će mu biti dato, kad bude trebalo preći most preko džehennema. Jer će svijetlo u i to je ogrom... Jer je džehennem crno. Džehennem je crno. I tamo je od ozdo. Apostolik s.a.v. kaže spustit se tamo na ljude i sa neba. I onda će svijetlo imati samo kome Allah daje svjetlo, I da da će se svjetlo u skladu sa dobrim dijeljima. I sad zamisli u toj trami ti treba da imaš svjetlo kao brdo. Da vidiš sasvim normalno. A onda zbog ogovaranja, zbog vrijeđanja, zbog nedvarnih, ostane ti svjetlo posvjeće. Ta Tad će se vidjeti tuga zbog tih stvari koje su bila među ljudima. Nakon toga, završetak sudnjega dana. Zadnji toga će. Na zemlji, na kojoj biti suđenje, a to je razdvajanje ljudi i konačni završetak. Sve ovo što su ljudi prošli, od rođenja, života na zemlji, života u Berzahu, Događaja sudnjeg dana odvade, krajni rezultat je ko će gdje staviti svoje kofe? Posle tog davanja hakova ljudi će se podijeliti u skupine. Prva skupina. Mušlici. Oni koji su ovožavali lažne bogove na zemlji. Sve jedno, sunce, mjesec, ljude, kamen, drbo, šta god. Da poslušamo kako Kur'an opisuje taj togađaj. Jekdu mu mm. kalmehu je umel fa auradehu mu nara, u obiksel virdu moru. I faraon će na sudnjem danu povesti svoj narod. Znači, faraonove ljudi su obožali faraona jer on je rekao da je Bog. I ide faraon ispred njih i kako ih je vodio na Dunjavu, ko vodi ih i na Hiretu. I tako svaki narod sa svojim faraonom o ajd nije samo na faraona o faraonu se govori ali svako ko bude imao isto božanstvo koje je rodilo na zemlji povešće ga faraul rade o monar i će ih do vatre ali je interesantan koji je upotrebljen u oni će u stvari tražiti vodu Jer će biti žedni toga dana. Od iscrpljućeg sudnjih dana i od sunca. I ona će se džehendem priviđati kao Fata Morgana. Ako ste nekad vidjeli, kad idješ po cesti i sunce upekne, i činiti se koda iznad ceste treperi, koda je voda, tako će se njima od vreline činiti džehendem. I oni će u Faraon da ih odvede do vode i oni će ići u tu Fatah i tako opadati u džehennem misleći da idu u vodu. To znači ajt fa'a nav. Tako će ih odvesti u džehennem a oni će krenuti za njih misleći da ih vodi u vodu. Innekom vama ta'budune min duni Allahi hasabu djehennem. Antum leha varidun Leukaneha ura'i aliha tema'o raduha Wa kurlum fiha havidun Vi, to jest mušnici I ono što obožavate, sve što obožavate Osim Allaha, bit ćete uđene Nešto kao gorivo ili tako svišno može se prevesti Antum leha varidun svi vi i vi i vaša božanstva u njega ćete ući to jest u džem da su ti vaši koji ste obožavali na zemlji bili zaista bogovi ne bi džem dospjeli i oni će svi i oni njihova božanstva u njemu ostati vječno za Ovaj događaj je opštivno pojasnio poslanik sallallahu a.s.m. U hadisima koji su zabilježili imami Buhari i muslim a prenijeni prenijeti su hadisi od trojice azhaba radijallahu anhu, Ebu Hureyre, Ebu Sa'id al-Hudri i Abdullah ibn Mesut. Sva trojica u različitim prilikama prenosi ovaj hadis od poslanika sallallahu a.s.m. U abu Hurelijevnom Rivatu stoji sljedeće. Ječme Allahu naseja umel ti jame ti fejekul. Allah će sve ljude i džine sakupiti na sudnjem danu. To jest na toj zemlji, posle vaganja. Završeno obračun, završeno sve i sad treba svako da ide u svoje vječno mjesto vravišnje. A onda će Allah kazati Men kane ja budu šej en felijete bjaru. Ko je obožavalo nešto ili nekoga, nekoga ga I svakom narodu će doći njegov bog ili božanstva ako su bili mnogobošci. Svi. To se govori o mušicima. فَيَدْ تَبِيُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُوا شَمْسَ شَمْسَ وَيَدْ تَبِيُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُوا رُقَمَرَ الْقَمَرَ وَيَدْ تَبِيُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُوا تَوَغِيْتَ تَوَغِيْتَ Pa ko je obožavao sunce, za sunce će uđenim. Ko je obožavao mjesec, za mjesec od će A ko je obožavao nekog taguta, a tagut, To su svi lažni bogovi koji se obožavaju mimo Allaha. U drugom rivajtu od Abdullah ibn Misauda i Ebu se pojašnjava u misto ili slika ili kip. Ili ljudi obožavaju ili slike, naslika neko na nekom platu, ili je kip uobliđen i obožavaju ga. A je ovaj ummet Komentatori hadisa kažu ili ovaj umet Muhammeda naš umet ili umet u smislu vjernika od Adema do našeg umeta. A prije bi moglo drugo. Da ostati vjernici ali zajedno s munafisima. U rivajetu Ebu Sejda al-Kudrija kaže se srediči Fela jadka ahadum kane ja'budu gajra minal asnamih wakanswaba illa jete svala katuna finnar. i posle tog poziva kod nek slijedi svako svog Boga neće ostati nikogo je obožavao nekoga drugoga mimo Allaha od kipova ili slika ali neće pasti u vatru hata ida len jebqa illa men kade jak min barrinu wa gubbeli ahlil kitab. E sad oda ima dodatak. Ostaće tu na tom mjestu kad odu svi ti oni koji su obožavali Allaha bili dobri vjernici ili loši. E sad oda u toj grupi vjernici, dobri, grešnici koji su bili muslimani ali su imali griha i munacici tri grupe. I dodaje i četvrtu grupice od sljedbenika ranih knjiga. Sljedbenici Musa i sljedbenici Isa. To će ostati. Kad ovi drugi koji su na zemlju obužavali lažne bogove odu svojim putem i iz onih Hadisa i Aeta vidimo da oni koji su obužavali lažne bogove umrli sa širkom ne idu na most. Ne idu na most, nego idu na kapije. Ako uđe u džehennem na kapiju, neće više izaći. Bijednici ne idu na kapije. Čak ako su i grešni, vidimo je zovijadisa. Idu na most, pa će padati s mosta. Ko padni s mosta, ima šansu da izaće. I on će izaći kad tad. Ko uđe na kapiju, Ne kapije će se zatvoriti i nikad više neće otvoriti. Pa će onda biti pozvani sljedbenici Musara. Sad ono što je ostalo? I bit će pitanje šta ste obožavali? Koga ste vi obožavali? Pa će reći Uzeira Božijeg sina. Koji bi uzeio? Posle musara, nekoliko stoljeća posle musara, oni su izgubili te vrat. Izgubili su musaru štap. I onda se je te vrat izgubio među njima. A onda se je rodilo jedno dijete koje je znalo te vrat na pamet. koji bio bio lahoposlanjiv. Ali to što je imao u džizu, da je čim se je rodio znao te vrat pamet, da im vrati te vrat, njih je navjelo da ga proglase Božim sinu. A onda će im biti rečeno, to je laž, ja nemam ni ženu i djete. Pa će biti pitani, jel trebate nešto? Kažu ja, vakbi, ženi smo trebani godinu. I onda će se i njima prividiti isto kao i onima prvim, da vidje Fatan organu, vidjet od, od vrelinje dženena, kao da je voda, kao da zrak treberi. I krenit da se napiju i ustvariti glaviti dženena. Ista stvar se dogoditi sa strebenicima i sa, isto će biti pitani i isto će proći. Eto, to je hadisko pojašnjenje ovih ajeta. Kako će završiti mušec? I ne samo to, čak se namodi načini kako će biti privedeni u džemniju. Biće sprovedeni, znači neće oni sami, nego sprovedeni od strane meleka u grupama. Ili u grupama znači oni koji su slično u širka i zajedno na jednom mjestu ili po narodima Kako je, ko koga slijedio, koje božanstvo, ide je svaka grupa u džehennem. I to će biti dan kada će oni koji su Allahovi neprijatelji bili biti skupljeni u džehennem, u grupama. Znači, ne jedan po jedan, nego u grupama. Drugo, neće ići nodama bit će každjeni, se oholili na zemlji. Nisu htjeli da prije oholost je odbijanje istine i omaložavanje ljudi. Oni su i odbili i istinu i omaložavali su ljude, to je svijednike i smijavali su im se na svaki mogući način. Kad znam, umjesto da uđem ne vidu nogama, kao dignute glave, kao da se Bogu ne uzubilane, licem će biti okrenuti i ići će i na licu koji nakšeruna ana vucujee koji će na licima biti satupeni jehanna Možda da mi je čudno kako to čovjek na licu bilo je to čudo je sahabima tako da je zbeže imam buhari od ene sedmarika daje jedan čudak sedio kad poslanika i kaže allahov poslanice kako je moguće da će u džehennem na licima utići. Pa mu je poslanik s.a.v. kazao zar nije onaj komu je dao da zemljom hoda na dvije noge močan da ga stvori da hoda na, na glavi. Naravno nemoćan. I to je završetak prkosa. Allahođe lešanu po i vjeri. Treće, kada dođu blizu džehennima, džehennem je crno. Vatra se ne vidi. Zato se zove džehennem. Džehennem u prijevodu znači crna vatra. Tama, ali zvuk straša, lomi, drobi, I onda će biti poredani oko jednog na koljenima. Fa yarabbi kana'shuranna huma ash-shayatinu thumma lanuhziranna huma hawla Tako mi gospodaru tvoj. Kunendis. Satopiću ih sve. a i shaytane zayedno s njima. Satimćimo ih dovesti pokraj jehennema <coughs> klečeći da čekaju. klečani. On je tim predajna se da će klečati četrdeset godina. I čuju zvuk. A onda nakon toga bit će kažnjenim oduzimanim sluha, vida i moći govora. Potpuna dezorientacija, što je još veća kazna. U onahšurovom je u ala u džuhinu umjenu a bukmenu a summa I sakupit ćemo ih na sudnjem danu sve zajedno na njihovim licima slijepe, nijeme i gluhe. Ma uavom džehennem, njihovo vječno mjesto boratka je džehennem, kurlema zidnahum sejera. Kad god se vatra namo smiri, mi ćemo ih poječiti. To je poslije kad čuju šta ih čekaju, I budu prepadnuti na taj način bi će im oduzeti sluh i vid, što je potpuna vrsta nezavetacije. I onda ide konačna tuga i veliko kajanje. Onda utera je džupifo, na kad bi ti mogom Muhammeda vidite kad budu zaustavljeni pred Džehennem, pred Džehennem faqalu i kažu ja raytan nurad da Bogdo možemo da se vratimo na zemlju, wala nukedb bi ayati ne bi nikada negirali ajete gospodara našeg. U anekure binar minin i bili bismo pravni vijevnici. Molim Allah, Hruča, da nas sačuva ovako kraja, da budemo od onih koji će biti pošteđeni ovako ružnog zašetka.